От і все. Коли вона це каже мені, я настільки не допускаю такої можливості, що спочатку просто не розумію її. Одначе, не треба було багато часу, щоби переконати мене. Але ж ти, ти обіцяла мені, ти взяла на себе. Ти, значить, обманула мене. О, не турбуйся, я зроблю аборт. У тебе не буде, від мене дитини, чуєш? Від мене. І вона гірко сміється, потім плаче і в кінці зовсім ридає. У наших кімнатах панує караїмка. Вона шепочеться з Клавдією, щось варить у себе в кухні і в великих посудах носить у кімнату клави. Я купую в аптеці якісь порошки, банки, трубки. У кімнатах стоїть тепла, повна пахучих ліків пара. Костя з великими переляканими очима з'являється тільки на хвилину і знов десь пропадає. Клавдія від цього хвилюється, ридає, проклинає себе і посилає мене шукати його. Я по дорозі в аптеку зазираю у всі подвір'я і гукаю по вулицях. Костя! Костя! Костя! Кошмар. А караїмка усини шпорить по наших хатах, носить казанки з окропом, шепоче з клавою біля ліжка і усміхається до мене угодливо і фамільярно. Клавдія лежить, стогне, перериваючи з того, не плачем. Я ходжу з кутка в куток, дивуючись, не розуміючи нічого, як у чаду. Вранці й у день часто бувають сварки. Ми вже балакаємо одверто, брутально, не ховаючи своєї злости і бажаючи якомога дошкульніше образити одну одного. Ми знаємо, що ніхто з нас свідомо не винний ні в чому, але нам треба знайти вину за другим, щоб дати собі хоч трошки полегшення. Клавдія декілька разів збирається бігти топитись, а я регочу і раджу їй взяти з собою корковий пояс. Вона біжить, а через годину-дві прибігає, обнімає костю, ридає і падає на ліжко. З'являється караїмка, виганяє мене, приносить казанки, мидниці, і день кінчається стогоном і шамотнею. Нарешті мені заявляється, що в цім періоді зробити аборт неможливо, що треба чекати ще з місяць, так сказав сам лікар, який робить усім купелевим дамам аборти. Ми обоє опадаємо. «Я такий змучений кошмаром, що мені все одно вже. Аби якийсь кінець. Так само, мабуть, і Клаві. Коли я збираюсь їхати, вона навіть не просить лишитися. Ми дуже ввічливі одно з одним, привітні і соромимось того, що було. Вона обіцяє зараз же сповістити, як пройде операція, а я прошу писати, як тільки буде потреба в грошах. Розстаємось на вокзалі тихо, знаючи, що ніколи не зустрінемось». Не знаю, що почуває Клавдія, але мені від цієї свідомості легко і соромно. Закоханий у Києві, я блукаю по зелених, кучерявих, шепотливих його вулицях. Милий, тихий, задумливий красень. Каштани обсипають рудавим цвітом дахи вагонів трамбая. Нема ніде такого життя в лініях вулиць, як у нього. Ніде немає такої ласкавої чепурності, природної охайності. Грайливости. Він подібний до якогось великого гарного звіря, який бозна коли слідкує за собою. От заходить сонце за кадецькою рощаю, ще горять хрести Андріївської церкви, Володимирського собору і блискають червоним металічним відблиском вікна високих кам'яниць на горах. Внизу, подібних до весело калеях, вулицях, засаджених каштанами, тополями, акаціями, ніжна, тепла наша південна тінь. За палісадниками з розчинених вікон якось особливо хвилююче, закликаючи, чується сміх і музика. Біля дверей бакалейних крамничок, які через щось у Києві люблять підвали, неодмінно щовечора збирається клюб – дворники, поліцаї, покоївки. З дверей крамничок потягає холодком підвалу, политою підлогою та ранею свіжими овочами. А на Дніпрі в цей час ледве посуваються вгору до чорторої човни. Що в ній втягнуть до міста нитки пісень З міста, з царського саду Їм відповідає музика Десь дзвонять у церкві Як гудіння джмеля втискується гудок пароходу Я ходжу помалу, смакуючи кожний крок Кожний поворот вулиці, кожну свічку на каштані У мене панує блаженний спокій Я ні про що не думаю і нічого не боюсь Весняного і сліду немає Проходжу повз усі небезпечні місця і навіть чудно часом, що ніякої ні ворожости, ні філософування вони не викликають в мені. Ніби й не зо мною це було ще не так давно. Отут я мешкав за студентства. он моє вікно та кімната. Коли товариші приносили літературу, або просто не хотіли, щоб знали про них, вони зі сходів стукали кулаками в стіну. Цю саму стіну. Обережно. Боязко озираючись, стукала мені Ганя. Так, власне, в цю стіну. І те, що Ганя в цей час десь на каторзі, а я тут, не викликає, як раніше весною, непотрібних сентиментально кислих міркувань. Так, вона там, а я тут, та й годі. Сосницьких у городі немає, поїхали на село. Але коли б були, це нічого не змінило б. Я знаю, а головно почуваю, що на цей раз я не Керпатий. Андрійко більше не існує. На місці його образу тільки невиразна пляма, Що легким сумом холодить серце, Як руїни якогось гарного старого будинку. Може, від цього і цей спокій у мене, І задоволення з себе, І тиха твердість ходи, І потайна гордість. А Кривулі тут. Ніхто нікуди не поїхав. Ні він з Дімою та Шурою, Ні вона з Галею. Панас Павлович тільки якось раз зайшов до мене, Але сидів недовго і був задумливий та мовчазний. Він так само ховає діму десь у своїх далеких родичів, тікає від Варвари, яка переслідує його скрізь, де тільки може. Буває часом у Шури, живе собі потрошку. Але, видно, це життя потрошку недешево коштує йому. Від Клавдії Петрівни я дістаю в ряди годи, листи, в яких вона все запевняє мене, що не хотіла обманювати мене, що вона сама водчаю від своєї помилки, щоб я не турбувався, дитини не буде. Я відповідаю їй приємними, приятельськими картками, в яких також заспокоюю її. Я зараз же забуваю про неї. Знайомих я уникаю, а вечорами граю в клюбі. Мені чогось іде карта, і я виграю багато. Але перед клюбом я ходжу по вулицях довго, без усякої мети. Вдень буває душно, літає порох, а ввечері, коли є порох, то його принаймні не видно. Мені нічого не треба від людей. Я не потребую їхнього ближчого товариства. Для мене досить випадкового сміху, розмови, шматочка профілю або невиразної плямки обличчя в темних рямцях вікна. Вони рухаються навколо мене, але не зачіпають. І свідомість своєї цілковитої ізольованості серед них, незалежності, самоти, дає чуття глибокого спокою. Тепер я вже не гасну, лишаючись наодинці з собою, не хапаюсь до людей. Навпаки – Мені здається, що тепер я з ними пригасаю. Мабуть, у тих, що видужують, буває такий стан. Але від чого ж я видужую?»